а не ловитимуть на сторінках книг принципи та вдалі художні образи, як діти метеликів. Син не сперечався, більше відмовчувався, залишаючись при своїй думці. І сімейна дискусія, що могла б перерости в серйозний конфлікт, якби Ярослав дав волю своїм емоціям, закінчилася мирно і весело. Вони поїхали в сусіднє містечко, купили електричну газонокосилку і сміхом випробували на дачі між сосом, а газонокосилка не працювала. Була бракована. Довелося відвозити її назад в господарчий магазин, з директором якого Ярослав підтримував знайомство. Про всяк випадок. А раптом колись годиться. На книжковій полиції в кабінеті директора, поруч з дипломами за зразкове обслуговування трудящих, Стояли книги Ярослава Петруні з автографами автора. Ярослав очима показав синові на книги, як шанують батька, і постарався забути орестові слова. Розігрів м'ясо, заварив чай, снідали з сином. Орест жував, очима томик наукової фантастики. Фантастику він дозволяв собі за їжею та ще перед сном в ліжку. Дуже серйозний у нього син. Ярослав переглядав за сніданком рукопис статті Бермута про прем'єру, яка відбудеться сьогодні. Бермут написав три варіанти для різних видань, і всі три доведеться переписувати. Занадто кволо і неграмотно. Петруню не попереджав драматург, який колись теж вдався до послуг Бермута. Статті доведеться самому про себе писати. Писака з нього нікудишній. А організатор блискучий. Прем'єра матиме широкий розголос і пиху твою помажуть медом. Доведеться сісти в готелі й пройтися пером по рецензіях. Якби з ними снідала Ксеня, вона читала б детектив. Це стало у них звичним. Читати за обіднім столом. Три особистості кожен сам по собі. Та й про що розмовляти? Уже про все давно переговорено. Дружна сім'я, забезпечена сім'я, всталений, поп, хатня робітниця, тричі на тиждень. Ярослав підрахував, хатня робітниця коштує 50 сторінок його прози, щомісяця. Зате зручно, для Ксенії. Більше часу може присвятити громадській діяльності, будівництву гаража, голова кооперативу, Прорізався адміністративний талант. Забудь на сьогодні про школу, Горест. А майнемо разом у Мрин, на мою виставу. Прохопилося раптом. Все одно золоту медаль матимеш, ти такий позитивний, що ми таких у кутку шкільного коридора, де свої куфайки чіпляли, тихенько лупцювали. Прохайні нотки бреніли десь на споді. Помітив їх, засміявся. Щоб молоді акторки мене там не залоскотали. Син одірвав від книги здивовані холодні очі. Хіба ти забув, тату? У мене ж сьогодні засідання секції в академії. А я як-не-як як завідуючий. Справді забув. Вибачаюсь, маестр. І добренько. Усе чудесно. Усе складається на користь короткочасненького романчика з Маргаритою. Щоб Раз-два, і розв'язка. Розтягувати надовше нема потреби. Життя не можна не любити, коли ти ще при здоров'ї, і на тебе чекає прекрасна Маргарита. Плюс вдячна шана від земляків. Бермуд дзвонив увечері, нахвалявся, таку рекламу організував. Втім, його й без реклами у Мрині знають. Ви чули на прем'єру своєї п'єси приїздить Ярослав Петруня. Той Ярослав Петруня, якого вивели із першотравневої колони, уже коли вони виходили на центральний Мринський Майдан. Бо він був у засмальцьованому піджачку і в сірій сорочиці, а всі школярі в білих сорочках і червоних кроватках. Показова школа, показова колона, а він псував загальний вигляд. На ньому написано було, що з пакуля: чи ти шкільний формаліста ще живий? Чи будеш сьогодні в театрі, чи впізнаєш хлопчика?